Surja, Abese, Mekase, 22 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit, a i u vrejt dhe kthe u kurizin, kuri e erdi pran i verbri, e ku e diti, Ndoshta a i dëshiron dhe të pastrohe nga gjunahet, ose të mërë të këshilë, e këshilë ati silë të dobi ati Sa për atë që është i pasur, ti ati po i kushton vëmendje, me gjithë se nuk ke për gjejësi nëse a i nuk dëshiron të pastrohet Sa për atë që të vjen duke nëzituar dhe ndjen frik nga Allahu Ti ati nuk poja vëveshin Mos ve pro ashtu. Në të vërtetë, ky Kur'an është këshill. Pra, kush të dojë let marr këshill. Ai ndodhet në faqe të nderuara, të lartësuara, të pastra, në duart e shkruesve engjëj, të ndershëm dhe të drejtë. Mallkuar qoftë njeriu sa mosmir njohës që është aji. Pre qëfar gjëje e kryon Allahu atë? Pre i pikës e farës e kryon dhe i ep për masat regull ta. Më pas, ja lehtëson në rrugën e lindjes, e pastaj, e vdes dhe i cakton një varë, dhe kur të doj, aji e rinjall. E me gjitha të, njeri ju enden nuk i ka plotësuar, Ato që i ka urdhuruar a i Letë mendoj njeri ju Për ushqimin e vet Jemi ne që lëshojm uj me bolek Pasta jetë shajm tokën e thelësi Dhe nëzjerim prej saj drithrat Rushin e perimet Ullirin e palmat Kopshtet e dendura Pemët dhe gjithë barërat Që ti gëzoni ju Dhe bagëti tuaja Por kur të vi ushtima Atë dit njeriu do të ik nga i vëlaj Nga e ëma dhe nga jati Nga e shoqja dhe nga fëmijet e vet Atë dit se cili prej tyre do të ket Aq shqetësim për veten sa do t'i mjaftoi Atë dit do të ket fytyra rëzëllore Të qeshura Këtë gëzuara, atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhurosura që do të imbuloj e rësira. Këta janë jo besimtarët, gjunahqarët.